взаємодіяв з німцями. Такий, бачите, був час. Важка доля нації, що опинилася у ролі буфера між двох тоталітарних наддержав. Ми не виплутаємося з казуїстики, про яку писав Чапленко, якщо справді не введемо до термінологічного інструментарію головного і єдиного важливого критерію. Якою мірою шкідлива, і навпаки, якою нейтральна могла бути діяльність такої людини, для його власного народу, для України. Що ж до конкретного героя нашої розповіді, то при цікаві міркування висловив тут Ігор Качуровський. Після зникнення Петрова, писав він, в його паперах залишилася надзвичайної сили науково-політична розвідка про суть більшовизму. Дехто припускає, що цією розвідкою Петров прикривав свою, дозволимо собі таку гру слів, розвідчу діяльність але прикриватися можна друкованим твором, а не рукописом. Якщо цей сповнений ненависті до большевиків твір був призначений лише для маскування, то чому Петров перед від'їздом не знищив рукопису, а заставив його ніби в спадок української еміграції? І йдеться не про один твір. Юрій Шевельов поставив питання набагато ширше. Карло Гоці відкидає релігію розуму, Проголошено французькою революцією. І це та теза, якою Домонтович кожним своїм твором заперечує більшовицьку революцію в російському імперському просторі в кожному своєму творі. Хоча відверто він цього не може проголосити в ранніх повістях. Радянська система не може претендувати на Домонтовича письменника, вирішальні тут не кілька виразно проти оповідань. Їх можна було написати на спеціальне завдання. Вирішальні тут, власне, аполітичні твори Домонтович. Увесь їхній світогляд, уся система думання, уся проблематика настільки чужа радянським, водночас не полемізуючи з ними, лишаючи їх просто осторонь, що тут не можна говорити про якусь фальш чи підробку. Тому не випадково, що з поверненням Петрова до Радянського Союзу Домонтович перестав існувати, не зробивши жодної спроби, пристосувавшись відродитися. Зараз, коли радянську розвідку очолив Євгеній Примаков, а Вадим Бакатін передав послові Сполучених Штатів Америки у Москві Робертові Страусові документацію про систему стеження за американським посольством, час оприлюднити і матеріали про Петрова, що зберігається у відповідному відомчому архіві. Перемітка, на початку 1990 року доля в особі моєї щирої меценатки Наталки Зубенко звела мене в Мюнхені з професором Юрієм Бойком Блохиним. Зайшла мовою про Віктора Платоновича. Він знав його з близька і добре пригадує, що Петров не був надто цікавий, влізливий. Він міг знати про еміграцію багато більше. Йому б вистачило тільки запитати, але він не розпитував. Ще одне. Від підісланого агента Юрій Бойко почув одну деталь, що могла походити тільки від Петрова. Але він не почув деяких дотичних деталей, багато важливіших. Виходить, Петров не все й доповідав. Як джерело знавець, мушу зробити лише одне застереження. Ті матеріали, правдоподібно, назвуть операції, до яких був причетний Петров – але великі сумніви повинні викликати самі свідчення високоінтелектуального українського гуманітарія, які він давав військовикам, що втілювали агресивну політику Сталіна. Наукова і літературна спадщина Віктора Петрова стануть об'єктом ще не однієї розвідки. Будь-що будь, що будь Колоритна доля цієї людини сприятиме піднесенню загального інтересу до української минувшини. В інтересах майбутніх дослідників подаю відомості трудового списку, заповненого рукою Віктора Платоновича. Свого часу мені передала його дружина, вченого Софія Федорівна Зерова. 1918-1921 роки Після закінчення Київського університету історично-філологічного факультету з відділу слов'яно-російської філології рік 1918 з дипломом першого ступеня та срібною медаллю